Стівен Кінг. Протистояння. Розділ 36. У центрі Оганквіта був невеличкий парк із гарматою часів громадянської війни та військовим меморіалом. Після того, як помер Гас Дінзмур, Френі пішла посидіти біля озера з качками, щоб покидати в нього каміння і поспостерігати, як ширяться водні кола на спокійній поверхні, розбиваючись облатаття, що облямовує береги. Озавчора вона відвела гаса до пляжного будинку Генсонів. Френі злякалася, що коли зволікатиме й далі, газ уже не зможе пересуватися, і місцем його довічного ув'язнення певне, її предки скористалися б саме таким ефемізмом, страшним, однаковучним, стане спекотна маленька буда біля пляжного паркінгу. Вона здогадувалася, що Гас помре того вечора. Його бив жар, він марив, мав божевільний, двічі випадав із ліжка і тинявся спальною старого містера Генсона, перевертаючи речі, перечіплявся, падав, знову підводився. Він гукав до людей, яких там не було, говорив із ними, дивився на них, а його емоційний стан змінювався від веселощів до переляку. Френі навіть почало здаватися, що невидимі співрозмовники Гаса справжні, а вона привид. Дівчина благала Гаса, щоб він повернувся до ліжка, але для нього її не існувало. Френі доводилося повсякчас відступати вбік, бо якби вона не зійшла з дороги, Гас збив би її з ніг та пройшов би просто по ній. Врешті він повалився на ліжко, і енергійне марення перейшло в непритомність. Гас важко дихав, хапаючи ротом повітря, і Френ подумала, що це вже передсмертна кома. Та коли вона зазирнула до нього наступного ранку, він сидів у ліжку і читав ковбойський роман у м'якій політурці, який знайшов на полиці. Гас подякував їй за те, що вона про нього піклується, і дуже переймався тим, що міг кепсько поводитися минулого вечора. Коли Френ сказала, що нічого такого він не виробляв, Гас із сумнівом оглянув гармидер у спальні і подякував їй на доброму слові. Френі зварила суп і він за петитом поїв. А коли Гас пожалівся, як важко читати без окулярів, які він розбив минулого тижня, коли чергував на барикаді біля південного виїзду з міста, вона забрала у Гаса книжку, відмахнувшись від його слабких заперечень, і прочитала йому чотири розділи роману, який написала ота жінка з Гейвена. Звався роман «Набої на Різдво». У шерифа Джона Стоунера виникли проблеми з хуліганами, які мешкали в містечку Рорін-Рок, штат Вайомінг. Та ще сильніше його переймало те, що він не міг знайти різдвяного дарунка для своєї молодої дружини. Френі пішла від нього з оптимістичнішим настроєм. Здавалося, газ одужує. Та минулого вечора йому погіршало, і за чверть до восьмої ранку, лише півтори години тому, він помер. Під він був при своєму розумі та не здогадувався, що все так погано. Газ сказав, що хотів би випити газованки з Морозовим. Такою його з братами пригощав тато на День Незалежності і на свято праці, коли в Бангорі був ярмарок. Та до того часу в Оганквіті вже зникло світло, якщо точніше, згідно з електронним годинником, його не стало 28 червня о 21.17. І знайти Морозову було неможливо. Френі замислилася, чи немає у когось із місцевих електрогенератора на бензині і холодильника, під'єднаного до запасної мережі. Вона навіть подумала, чи не знайти Гарольда Лодера та спитати про це у нього. Однак тоді газове дихання зробилося хрипучим та геть безпорадним. Однією рукою Френі тримала голову хворого, а другою рушник біля його підборіддя, щоб прибирати густе харкотиння. А потім все скінчилося. Френні накрила Гаса чистим простирадлом та лишила його у спальні старого Джека Генсона, з якої відкривався вид на океан. Тоді вона пішла сюди і відтоді запускала поверхнею озера плаські камінці та ні про що не думала. Проте підсвідомо розуміла, що це хороший різновид бездумності, не схожий на дивну апатію, яка оповела її наступного дня після смерті батька. Відтоді Френні вже майже угоутилася. У квіткарні Натана вона взяла трояндовий кущ та обережно посадила його на могилі Пітера. Френі гадала, що, мовлячи батьківськими словами, кущ прийметься як слід. Після того, як вона була при Гасі, коли він помирав, відсутність думок дозволяла голові відпочити. Це було не зрівняти з тією прилюдією до божевілля, яку Френі пережила трошки раніше. Тоді вона, немов, пройшла сірим брудним тунелем, у якому роїлися тіні. Не так видимі, як відчутні. Вона не хотіла туди повертатися. Та скоро доведеться замислитися над подальшими діями, і вона гадала, що у тих думках мало б з'явитися місце і для Гарольда Лодера, не просто тому, що вони з ним єдині живі люди в окрузі. Френні не уявляла, що стане з Гарольдом, якщо за ним ніхто не дивитиметься. Вона не вважала себе найпрактичнішою людиною у світі, та якщо вона тут, доведеться згодитися. Гарольд і досі їй не дуже подобався, та принаймні він намагався бути тактовним, і виявилося, що в нього є трохи порядності. химерної, однак справжній. Після їхньої зустрічі чотири дні тому він полишив Френ у спокої, певне з поваги до її горя. Та вона іноді бачила, як він безцільно катається на кадилаку Роя Бренгіна. І двічі, коли вітер дув у потрібному напрямку, у вікно її спальні долинало клацання його друкарської машинки. Те, що було досить тихо, аби почути той тріск, будинок лодерів стояв майже за півтори милі від її домівки, немов підкреслювало реальність того, що сталося. Їй трохи смішило, що Гарольд знайшов собі кадилак, однак не замінив звичайну друкарську машинку, однією з тих майже безшумних електричних торпед. «Не те, щоб зараз вона стала йому в пригоді», – подумала Френ. Вона підвелася та обтрусила шорти. Морозової електронні друкарські машинки відійшли в минуле. Від цього її взяла сумна ностальгія і Френі знову зловила себе на тому, що спантеличино розмірковує, як такий катаклізм міг відбутися лише за кілька тижнів. Знайдуться й інші люди, байдуже, що казав Гарольд, якщо владна система тимчасово вийшла з ладу, їм доведеться відшукати вцілілих та відновити її. Їй навіть на думку не спало запитати, чому влада така важлива. Так само, як вона не подумала, чому автоматично відчула відповідальність за Гарольда. Вона сприймала це як належне. Організація та порядок – необхідні речі. Вона вийшла з парку і повільно рушила головною вулицею до дому водерів. Було вже тепло, та морський бриз освіжав повітря. Зненацька Френі заманулася піти на пляж, знайти гарненький шматок водорості й погризти її. Господи, яка ж ти бридка, промовила вона вголос. Та, ясна річ, вона була не бридкою, а просто вагітною. Ото й все. Наступного тижня схочеться сендвічів з бермутською цибулею і зверху мазнути хріном зі сметаною. Френ зупинилася на розі за квартал від домівки Гарольда, коли вона востанє згадувала про свій делікатний стан. До цього вона наштовхувалася на думку «Я ж вагітна» за всілякими химерними кутками. Думка ховалася там, наче неприємний бруд, який забули прибрати. Краще віддати цю блакитну сукню в хімчистку, і то до п'ятниці. Ще кілька місяців і доведеться сховати її в шафу, бо я ж вагітна. Краще прийняти душ зараз. За кілька місяців я буду схожа на кита, що миється в душовій кабінці, бо я ж вагітна. Краще замінити мастило в автівці, а то поршні повискакуючи ще щось, цікаво, що б сказав Джонні у Сітго, якби дізнався, що я ж вагітна. Та, певне, вона вже призвичаїлася до цієї думки. Врешті-решт вона вже на третьому місяці, позаду, близько третини строку. Уперше Френі замислилася, хто допоможе з пологами, і їй зробилося трохи тривожно. З-за дому лудерів чувся монотонний тріск ручної газонокосарки. Клац, клац, клац. Френі завернула за ріг і зненацька побачила таку дивну картину, що лише подив не дав їй зареготати. Гарольд, одягнений в обтислі блакитні плавки, підстригав моріжок. Біла шкіра блищала від поту. Довге волосся тиліпалося навколо шиї, та до честі Гарольда його помили в не дуже далекому минулому. Над резинкою плавок навіжено підскакували складки жиру. Гладкі ноги позеленіли від скошеної трави. Спина у нього розчервонілася, але важко було сказати від зусиль чи сонячних опіків. Однак Гарольд не просто стриг траву, він ганяв нею. Заднє подвір'я лодерів спускалося до старої та мальовничої кам'яної стіни, і посеред нього стояла шестикутна альтанка. Раптом Френі відчула неочікувано болючий укол ностальгії. Вона згадала, що коли вони з Емі були ще дітьми, там відбувалися їхні чайні церемонії. Тоді вони ще плакали над кінцівкою павутиння Шарлотти та безтурботно вбивалися за Чакі Меє, найпривабливішим хлопцем їхньої школи. Зелений мирний подвір'я лодерів здавалося шматочком Англії, та наразі до пасторальної сцени вдерся Дервіш у блакитних плавках. Вона чула, як важко хекає Гарольд, і їй зробилось не по собі. Він добіг до північно-східного кутка подвір'я, де росли кощі шовковиці, що відмежовували його від угідь Вілсонів, їхніх сусідів, та помчав схилом донизу, згорбившись над теподібною ручкою газонокосарки. стрекотали леза. Трава летіла на Гарольда зеленим струменем, забризкуючи ноги. Він викосив із половину подвір'я. Те, що лишилося, було квадратом, посеред якого стояла альтанка. Гарольд домчав до стіни, а тоді розвернувся і погнав назад. На мить його затулила альтанка, а тоді він вигулькнув за неї, схилившись над інструментом немов гонщик Формули-1. Він побачив її на півдорозі до будинку. Тієї ж миті Френі розкрила рота. «Гарольде — Гарольде? — несміливо сказала вона і помітила, що він плаче. «Га — Га? — крикнув Гарольд. Навіть не крикнув, а вискнув. Вона вирвала Гарольда з його таємного приватного світу і на мить злякалася, що від переляку і перенапруження його обхопить удар. Він кинувся до будинку, розкидаючи ногами скошену траву, і Френ усвідомила, як солодко пахне моріжок моріжоку у спекотному літньому повітрі. Вона рушила до нього. «Гарольде, що таке?» Наступної миті він уже тупотів ганковими сходинками. Задні двері були відчинені. Гарольд забіг до будинку, і вони лунко загрюкнулися за ним. Запанувала тиша, у якій чувся пронизливий крик сойки, і якась дрібна тварина зашаруділа в кущах за кам'яною стіною. Облишена газонокосарка стояла перед клаптиком недостриженої трави неподалік від альтанки, у якій Френземі колись пили кулейт із чашечок від кухонного набору Барбі, елегантно відстовбурчивши мізинчики. Френі трохи постояла в нерішучості та врешті підійшла до дверей і постукала. Ніхто не озвався. Але вона чула, як десь там, усередині, плаче Гарольд. «Гарольде!» Жодної відповіді, тільки плач. Вона зайшла до коридору. У ньому було темно, прохолодно і смачно пахло. Ліворуч була комора місіс Лодер. І скільки Френі себе пам'ятала, там стояв аромат сушених яблук і кориці. Рогів, які мріють про народження. Гарольде! Вона пройшла коридором до кухні, і Гарольд був там. Він сидів за столом, учепившись руками у волосся та спустивши зелені ноги на знебарвлений часом лінолеум, який місіс Лодер завжди тримала в бездоганній чистоті. Гарольде, що сталося? «Іди геть!» – крикнув зарюмсаний хлопець. «Забирайся!» «Забирайся, я тобі не подобаюся!» «Подобаєшся? Гаррольд, ти нормальний? Може не супер, але нормальний?» Вона замовкла, задумавшись. «Насправді, беручи до уваги всі обставини, можу сказати, що наразі ти один із моїх улюбленців». Від цих слів Гарольд іще дужче розривівся. «У тебе є щось попити?» «Кулейд!» cool Сказав він, чхнув, витер ніс і, не відриваючи погляду від столу, додав. Він теплий. Ну, звісно ж теплий. Воду ти набрав з міської колонки? Як і багато інших маленьких містечок, Оган Квіт мав громадську колонку. Її поставили в мерії та протягом останніх сорока років вважали радше архаїкою, аніж практичним джерелом води. Іноді з нею фотографувалися туристи. Ось, дивіться, громадська колонка в маленькому приморському містечку. Ми там відпустку провели. Ой, така славна цікавинка. Ага, саме там. Вона налила їм по склянці і сіла. Мали б розпивати його в альтанці, подумала вона. Можна було б і мізинці відстовбурчити. Гарольде, що не так? Хлопець видав химерний історичний сміх. Непевною рукою він узяв свій кулейд, cool осушив склянку і поставив її назад на стіл. «Не так? Невже щось не так?» «Ну, тобто, може це щось конкретне?» Вона скуштувала кулейд cool і ледве втрималася, щоби не скривитися. Напій не був дуже теплим, певне Гароль набрав води зовсім недавно, але він забув додати цукру. Урешті він поглянув на неї. Обличчя заплакане, і видно, що будь-якої миті він може знову розривтися. «Я хочу до матері», – просто сказав він. «Ох, Гарольде!» Коли це сталося, коли вона померла, я подумав, що не все так погано. Він стискав склянку і дивився на Френі стомленим, однак пронизливим, дещо моторошним поглядом. Знаю, тобі це здається жахливим, та я не здогадувався, як сприйму їхню смерть. Я дуже чутлива людина. Ось чому мене так гнобили критини з дому жахіть, який місцеві можновладці цинічно прозвали школою. Я гадав, що їхня смерть сповнить мене горем та зведе з розуму, скалічить щонайменше на рік, і, так би мовити, сонце в моєму нутрі, воно. А коли це сталося, моя мати, Еммі, батько. А не так уже й погано, сказав я собі. Я. вони. Зненацька він грюкнув кулаком по стільниці. Френі здригнулася. Чому я не можу сказати, що думаю? крикнув Гарольд. Я завжди вмів висловлюватися адже це робота кожного письменника, бути ковалем власної мови, різати до самих кісток. То чому я не можу висловити свої ж почуття? Гарольде, припини, я знаю, як тобі зараз. Він ошелешено витріщився на неї. «Знаєш?» – Гарольд похитав головою. «Ні, цього не може бути». «Пам'ятаєш, як ти приходив до мене, коли я могилу копала? Я тоді мало не здуріла, забувала, чим займалася. Хотіла посмажити картоплі і мало дім не спалила. Тож якщо тобі краще, коли косиш моріжок, чудово. Однак ти згориш, якщо коситимеш у самих плавках. Ти вже добряче обпікся критично зауважила вона, глянувши на його плечі. Задля ввічливості вона сьорнула того бредкого кулейду. Гарольд Витеррота. «Вони мені навіть не дуже подобалися», – мовив він. «Та здавалося, що відчуття горя однаково з'явиться. Це як із сечовим міхуром, як повний справляєш потребу. Тож якщо помирає близький родич, тебе має вхопити горе». Вона кивнула. «Порівняння дивне, однак влучне». Мати завжди захоплювалася Еммі, була її товаришкою. По-дитячому скиглив він, сам не усвідомлюючи, як жалюгідно це виглядає. А батька я просто жахав. Френ розуміла, чого так. Бред Лодер був кремезним, язистим чоловіком, який працював начальником на суконній фабриці у Кенненбанку. Певне, він навіть не знав, що й думати про свого гладкого, дивакуватого сина. І як він його взагалі породив? Одного разу він відвів мене в бік, вів далі Гарольд, і спитав, чи я часом не педик. Саме так і спитав. Я перелякався і заплакав, а він ляснув мене по обличчю та сказав, що як буду таким клятим розмазнею, то мені краще негайно вшиватися з міста. А Емі, гадаю, можна спокійно твердити, що їй було начхати. Соромив її в очах друзів. Як приводила їх, ставилася до мене так, наче я був чимось на кшталт брудної кімнати. Пересиливши себе, Френі допила кул cool ейд. Тож, коли їх не стало, мені було байдуже. Думав, зі мною щось не те. Горе не рефлекс, заспокоював я себе. Та вийшло, що сам себе ошукав. З кожним днем мені бракувало їх дедалі більше, насамперед матері. Якби ж я міг її просто побачити, коли я потребував мами, поряд її не було. Вона була надто зайнята, робила щось для Емі чи з Емі, однак ніколи мене не кривдила. Тож, коли цього ранку у мене з'явилися такі думки, я вирішив підстригти маріжок, щоб викинути це з голови. Та не вийшло. Я почав косити траву дедалі швидше, наче хотів перегнати смуток. А тоді ти прийшла. Френ, я виглядав так само божевільно, як почувався? Вона потяглася до Гарольда і торкнулася його руки. Гарольде, у твоїх почуттях немає нічого неприродного. Ти певна? Він знову глянув на неї великими дитячими очима. «Так». «Ти будеш моїм другом?» «Так». «Слава Богу!» – сказав він. «Слава Богу!» Його рука була мокрою, і щойно Френ подумала про це, Гарольд неохоче забрав її, ніби почувши думки дівчини. «Хочеш іще кулейду?» – скромно запитав він. Френні скористалася своєю найкращою дипломатичною усмішкою. «Може, трохи згодом», – сказала вона. В обід вони влаштували собі пікнік у парку. Сендвічі з арахісовим маслом та желе, кістечка твінки по великій пляшці на кожного. Напої вони остудили в озері і смакувала газованка чудово. «Я розмірковував над тим, що далі робити», – мовив Гарольд. «Ти доїдатимеш оте твінки?» Ні, уже наїлася. Гарольд прокопнув її тістечко зараз. Його припізніли гори, на апетит не вплинуло, помітила Френ, а тоді вирішила, що не можна бути такою злою. То що вирішив? Думаю, поїхати до Вермонту, непевнено, мовив він. Хочеш зі мною? Чому до Вермонту? Там є державний центр із дослідження інфекційних хвороб та всіляких пошестей у містечку під назвою Стовінгтон. Потужності в них не такі, як в Атланті, та їхати значно ближче. Я подумав, що коли вижили люди, які й досі працюють над цим грипом, багато хто з них буде там». «Думаєш, вони не померли?» «Ну, могло й таке статися», – доволі манірно відповів Гарольд. «Однак люди в закладах, де інфекційними хворобами займаються на постійній основі, звикають до обережності». Тож, якщо установа працює, вони, певне, шукають таких, як ми, людей з належним імунітетом. Гарольди, звідкиля ти все це знаєш? Вона дивилася на нього з відвертим захопленням, і Гарольд залився щасливим рум'янцем. Багато читаю. Ці установи не засекречені. То що скажеш, френ? На її думку, ідея була чудова. Вона резумувала з тією не до кінця сформованою потребою у структурі і авторитетах. Френі одразу ж відкинула Гарольдове припущення щодо того, що всі люди в такій установі могли бути мертві. Вони доберуться до 100, хто на їх приймуть, проведуть аналізи, з яких з'ясується, чим вони відрізняються від людей, що захворіли та сконали. Їй не спало на думку, чи буде тоді від вакцини бодай якась користь. «Гадаю, краще знайти дорожній атлас і поглянути, як дістатися туди найшвидше», – сказала Френ. Його обличчя просвітліло. На секунду Френ здалося, що зараз Гарольд її поцілує, і певно в ту блискучу мить вона б це дозволила, та тоді час пішов собі далі. І, згадуючи, вона раділа, що цього не сталося.